Jo avui, en el despatx d'alcaldia, he rebut un munt de trucades, però hi ha hagut una trucada que realment era important. I era important perquè era una trucada del patxa, del patxa real. El que em deia, i que el que em deia era que perquè els reis Max d'Orient, aquí Tiana, facin la seva feina, us que explicar un petit conte. Molt petit, molt petit, molt petit i molt curt perquè fa fred. Us el vaig a llegir, us el vaig a llegir entraran ja els Reis amb el Patxa, que m'ha fet la trucada avui. Escolteu-me, hi havia una vegada una nena que com vosaltres vivia aquí Tiana i com vosaltres, durant tot l'any, ella esperava l'arribada dels Reis Mags d'Orient. S'havia esforçat molt en ser bona i tots els dies intentava ajudar en tot el que podia, perquè ja sabeu que això, als Reis, és el que més els agrada. Uns dies abans de la seva arribada, dels Reis, va escollir el paper més bonic i el seu llapis preferit, i va escriure la seva carta d'esdesig, que començava, com la vostra, com la de tots els nens i nenes de Tiana, estimat reis Max. A l'arribar al vespre, en un dia com avui, els reis van passejar per tot el poble i ella, mentre els saludava, va aconseguir moltíssims caramels. Fins i tot, el Gaspar li va picar l'ullet. La nena se'n va anar a dormir molt d'hora, perquè volia que arribés el matí següent, quan més ràpid millor però abans va deixar aigua pels camells i una mica de pa sobre la taula. En recordeu-vos, nens i nenes de Tiana, que avui justament heu de deixar aigua i pa pels camells, perquè l'Orient està molt, molt lluny. A la nit d'aquell 5 de gener, mentre la nena dormia, els Reis Mags van anar seguint una estrella màgica per tot el poble. De fet, és una cosa que fem molt de nosaltres, mirar al cel per veure una estrella que ens en moments que necessitem ajuda. Així doncs, l'estrella els va portar amb els camells fins la porta de casa la nena. Però és clar, la porta estava tancada. I els que els reis van fer va ser enfilar-se i entrar per la finestra per deixar els regals en l'arbre. Però com els reis són grans, perquè com podeu veure ja tenen els cabells molt blancs, molta barba i són molt grans, això d'entrar per la finestra no els agradava gens. Per això aquest any els hi donarem unes claus, unes claus màgiques perquè puguin entrar a totes les cases de Tiana. Va arribar el 6 de gener i a les 9 del matí la nena es va despertar i va córrer fins al menjador de casa on va veure el preciós arbre de Nadal il·luminat amb molts paquets que l'envoltaven de més colors. Quin mistèril de les capses tancades i embolicades, imaginant què hi hauria dins. Va esperar que es despertessin els seus pares i tots plegats van obrir els regals que havien rebut. Però quina decepció! Ell havia demanat moltes coses però algunes no havien arribat. No hi havia el genial joc de taula ni el petit laboratori científic que havia demanat. Això sí, hi havia una bicicleta maquíssima però que en cap moment l'havia demanat. I ella s'havia portat molt bé. Corrents, corrents, mentre la seva mare ja obria el tortell de rells, la nena va i li pregunta com és que haguem m'ha portat també, bé, solament rebut, una bicicleta? Jo esperava moltes més coses. Molts de vosaltres, i ara us diré el secret, que és els Reis que m'han demanat que us digués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 Tot això és un regal que dura molt més d'una nit. La nena ho va entendre molt bé i a més va descobrir que li encantaven anar amb bicicleta. Segurament la veureu a Tiana pujar, pujar amb un llavall i, i voltar per tot el poble. Com molts de vosaltres, que demà al matí estareu medint dels vostres regals, però ara ja sabeu que el més important no són els regals d'un dia, sinó els regals d'amor, d'amistat que duren tot l'any. Benvingut, per lo tant, benvinguts, Reis d'Orient, Benvinguts, benvinguts, benvinguts. I els hi, do, els hi donaré a Melchor, a Gaspar i a Baltasar, els hi donarem, els hi donarem la, el pa i la sal com a símbol de l'hospitalitat que som capaços de donar aquí, Tiana. I els hi donaré unes claus màgiques, unes claus màgiques, perquè puguin obrir totes i cadascuna de les cases de Tiana sense necessitat de saltar per la finestra. Per rotan Reis Max, jo ja he complert amb el calpatxar real em demanava. Ara us toca, els toca a vosaltres. Adeu. Moltes gràcies.